У цій божевільній квартирі вона не мала на що опертися. Світло давало просторову ілюзорність, а вона звикла відчувати під собою твердий бетон. Дабі відніс її у ванну на руках і пустив воду. Ось крем з акулячих залоз, заживлює все, навіть порізи. І можеш користуватися усією косметикою, яку бачиш. Я принесу тобі якусь майку. Дружина Армада тут більше не живе. Даблдекеру стиг висмогти пляшку нарваса поки Сюзі, тричі, помінявши воду, вилізла з ванни. Її висхла, стражденна шкіра, здавалось, могла поглинати акулячий крем кілограмами. Крім того, чужанна Довго згадувала забуте мистецтво макіяжу. Кілька разів помилялась кольорами, флаконами. Знайшла кілька невідомих їй гігієнічних засобів. Косметична індустрія жодної хвилини не стоїть на місці. Та й господарка всього цього добра не знала обмежень у коштах. Двері ванної відчинились. І Даблдекер затамував подих. Сюзі вдалось дещо наблизити свій вигляд до кондицій тих студентських часів. Щоправда, навіть джинси висіли на ній надто вільно, рівно, як і майка, що її раніше, наче, вітрило напинали армадині півкулі. А утім, подібний образ експлуатували теперішні моделі Жінка, голод. Жінка, тінь, жінка на межі виснаження. Це заводило чоловіків. Даблдекер уже захмелів і сам незчувся, як у його штанях потепліло. Він спробував було угамуватися, проте потяг переміг рештки волі. І тоді, витрусивши сюзі джинсів, він накинувся на це тіло так само спрагло, як і у студентські роки. Прунський ще ніколи не бачив таку купу грошей. У своїй квартирі, замкнувшись на усі замки, він висипав торби сто тисяч отриманих у видавництві і тепер застиг над ними у повній фрустрації. Дати лад своїм почуттям не вдавалось, триумфальний приплив енергії змінювався тремтінням і слабкістю в усіх членах. Він забував затягуватися, Сигарети тліли у нього в руках. Єдине, що він затямив дуже точно, Долю рукопису у сучасному світі Вирішує не талант, А наявність зв'язків. Якщо у тебе є висока рекомендація, Все вирішено. І тоді цей самий заступник, Зануда Кракс, Котрий кілька днів тому знущався з тебе, Видушить службову посмішку і вивалить на стіл аванс. Чудо! Прунський згрібав пачки копюру торбу, перед очима все пливло, різкість не вдалося навести її вдома, кілька разів зеленько в домашній телефон, але Прунський не помічав цих звуків. Що змінили ці гроші в його житті? Поки що нічого. На роботу він вирішив не ходити ще до появи цього скарбу. Куди ж діти цілих сто тисяч? Прунський з подивом з'ясував, що вагомих потреб, які можна було б задовольнити грошима, у нього немає. Квартири, машини – все це було йому як корові сідло. Хіба організувати теракт в інформаційному комбінаті? Зірвати потік інфи бодай на добу? і тим догодити своїй інфофобії. Дрібненька ідея. Прунський витяг з пачки одну сотку і вийшов на балкон. Купюра тріпнулася на вітрі і полопотіла не внизу угору, видно, її підхопив теплий потік. Ось воно як, гроші на вітер. Ні жалю, ні сенсу, підсумував Прунський. І то було наразі усе що він спромігся осягнути з допомогою стартового капіталу. Глибокий сон зборов його, розпластаного на дивані прямо посеред купи грошових знаків. Прунському снилася інфа.